פרק מ"ד ויישב אותי דרך שער המקדש החיצון הפונה קדים והוא סגור ויאמר אלי אדוני השער הזה סגור יהיה לא ייפתח ואיש לא יבוא בו כי אדוני אלוהי ישראל בא בו והיה סגור את הנשיא הוא ישב בו לאכול לחם לפני אדוני, מדרך אולם השער יבוא ומדרכו יצא. ויביאני דרך שער הצפון אל פני הבית וארץ, והנה מלא כבוד אדוני את בית אדוני ואפול אל פניי. ויאמר אלי אדוני בן אדם שים לבך וראה בעיניך ובאוזניך שמע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 להיות במקדשי, לחללו את ביתי, בהקריבכם את לחמי, חלב ודם, ויפרו את בריתי אל כל תועבותיכם. ולא שמרתם משמרת קדשי, ותשימו לשומרי משמרתי במקדשי לכם. כה אמר אדוני אלוהים, כל בן נכר ערל לב וערל בשר לא יבוא אל מקדשי. לכל בן נכר אשר בתוך בני ישראל. כי אם הלוויים אשר רחקו מעלי, ביטעות ישראל אשר טעו מעלי, אחרי גילו להם ונעשאו עוונם. והיו במקדשי משרתים פקודות אל שערי הבית, ומשרתים את הבית, המה ישחטו את העולה ואת הזבח לעם. והמה יעמדו לפניהם לשרתם. יען אשר ישרתו אותם לפני גילוליהם, והיו לבית ישראל לנכשול עוון, על כן נשאתי ידי עליהם נאום אדוני אלוהים, ונשאו עוונם. ולא יגישו אליי לכהן לי, ולגשת על כל קודשיי אל קודשי הקודשים. ונשאו כלימתם ותועבותם אשר עשו. ונתתי אותם שומרי משמרת הבית לכל עבודתו ולכל אשר יעשבו. והכהנים הלוויים בני צדוק אשר שמרו את משמרת מקדשי, ביטעות בני ישראל מעלי, המה יקרבו אלי לשרתני. ועמדו לפני להקריב לי חלב ודם נאום אדוני אלוהים. המה יבואו אל מקדשי והמה יקרבו אל שולחני לשערתני ושמרו את משמרתי. והיה בבואם אל שערי החצר הפנימית בגדי פשתים ילבשו ולא יעלה עליהם צמר